Du är virkelig i slaget i kveld, Men ingen av disse teoriene forklarer hvem som har sneket sig runt i skogen, folk kledd som Tore Gruviks gjenferd, eller hvem som var inne på rommet vårt i går kveld. Bugge kan ha hatt en medhjelper. Hæ? En ja. land som ikke en behøver behöver vite vad som foregår, bare tror att han ska være och spilla spille hos andre et puss. Ja, og det samme gjelder forresten Mørk hvis det han som står bak. Han kan også ha hatt en medhjälper i en eller annen av disse okkultistvennene sine. Nei, du ærlig talt. Hæ? Dette blir da forsøkt. Och visst är bugge som har gjort det varför fan har om att bli maupit? Den näste blir väl att vi misstänker han. Tja. Ja, ja och vad med dette snack om att något kommer till att ske i natt? Vad ska det vara gott för? Visst bugge har redan upp mot det han vill, nämligen rydde grannar vägen. Jag vet inte. Visst det er, som jag säger så fallt ju plan om bland dubbelt mordern försyllen i vasken. Kanske bugge har fått nöta att ändra planer, det är akkurat som han eh, i scenen sätter det som ska ske. Kanske Dramats siste akt, som man kaller det, skal sørge for at noen andre får skylden på granen. Ja, sånn kan det være. Og Bråten er tiltenkt rollen som den nøytrale og troverdige vittne som kan gi den avgjørende forklaringen. Og vem skulle så få skylden? Ja, det er jo ikke så mange å velge mellom. Å prøve å gi deg skylden vil vel være litt drøyt. Ja, ja Lillian er jo heller ikke aktuell. Er... Herregud. At jeg ikke har tenkt på det før. Hva snakker du? Hva om henne? Henne, var... takk. Vi tror at Lilian er i fare for å bli neste offer, ja. ikke sant? Ja, men det har jo aldri falt oss inn at hun er noe annet enn uskyldig. Men hva om hun står bak oss sammen? Hun som ingen av oss har tenkt på. Eh, Bernhard, du har gått fullstendig. du å si at Lilian drepte sin bror har. Harald? Men skulle det være så fullstendig utenkelig da? Hvem skulle være nærmere til å etterligne Bjørns hundskrift enn hun, søsteren? Herregud, Bernhard, hvorfor? Hva i all verden skulle motivet være? Ja, hva vet du? De har penger, arv. Ja, kanskje var forholdet mellom Lillian og Bjørn helt annerledes enn vi hadde trodd. Kanskje Lillian hatet broen fordi han prøvde å ødelegge for henne og granen. Og da hun hadde fått det som en ville drept hun like godt gran så? Ja, for nå var Bugge kommet inn i bildet. Og stille vann har dypeste bunn og der. Hva vet vi egentlig om Lillian? Kanskje hun er psykopat? Hun har jo oppført seg mer og mer merkelig mens vi har vært her oppe. Ja, men det kan jo også være til spill for å, for å dekke over, over at... Ja, eller kanskje Bugge har hypnotisert henne. Ja, ja, ja, ja. kanskje. Bernhard! Nå gir du deg. Du må gjerne skrive denne boken, bare pass på att du kaller den en roman. Og jeg tror vi snart ska komma oss herfra før dette stedet gjør deg til en der rablende psykopat. Lillian er min gamle veninde. Vi har kjent hverandre i evigheter. Ja vel da, glem Lillian med hva med bugge. Jeg kan ikke få mig till å tro noe slikt om han. Nei, hvor godt känner vi han da, egentlig? Vi har jo kjent i mange år. Ja, ja, ja, ja, vi har drukket noen hundre sammen opp igjennom Men känner man virkelig et den grunnen? Ja. Hva om han har en side som vi aldri har sett? Jeg som psykolog vet man hvordan han skal holde den i sjakk. Ja, det er mulig det. Nei, men nei, jeg kan ikke få meg til å tro at bygget har tatt livet av Harald. Mm. Nei, så har du noe bedre å komme med. Ah, jeg vet ikke. Men Harald mente jo at vernet ble myrtet. Kanske han rett og slett var i ferd med å avsløre gjerningsmannen. Og det var grunnen til at han selv ble tatt av daget. Ja, gjerne det. Det forteller oss ikke hvem som har gjort det. Nei, men det er ikke Bugge. Jeg stoler på ham. Jeg, jeg må stoler på ham. Det virker som Bugge når er ferdig med å forberede nattens hendelser, og stemningen foran peisen blir faktisk ganske hyggelig, som Bugge viser seg fram med mer elskverd i På et tidspunkt tar Bugge med seg bråten til hjørnet ved peisen, hvor de snakker sammen en stund. Jeg hører ikke hva Bugge sier, men jeg ser bråten ikke flere ganger. Nye regianvisninger fra mestreinstruktøren. De setter seg igjen og fortsätter som ingenting har hendt, og bygget er like kald og rolig. Det kunne vært en stemning av fred og ferieidyll over det hele vi jeg ikke hadde hatt denne kribblingen i kan ikke bli kvitt fornemmelsen av at det bare er en stillhet før stormen. Utenfor er det blitt natt. Et blått, kjelent, august, mørke favner i landskapet. God natt, alle sammen! Ja, så godt igjen til. Men god natt, dere. Natt, natt er skatt. Ved elvetiden går Sonja Lillian til sengs. Mørk, som har vært i et synlig krigshumør hele kvelden og oppført seg like selskabelig som en egyptisk mumie, trekker seg også tilbake. Han har overtatt Haralds sengeplass inne på det tredje sovrommet. Bugge han, han er der bare en kort stund før han kommer tilbake. Enda en instruks. Han bråter når jeg blir sittende hjemme og småprater. Hva han... Det reiser meg fra stolen og åpner et vinduet. Det slår et bløtt pust av høstnatten i niværelse. En dunst av døden i sommeren. har alltid følt en nesten sykelig livsappetitt i slike høstkvelder. Kanskje fordi denne lukten minner seg pådrengen om døden. Det er forfallets bittersøtte duft, undergangens hektiske rod. Men jeg har aldri merket det så sterkt som nå. I natt er det i luften. I natt vil noe gå til grunne.